Я вже казав вам, талант постійно регенерує, фантазія – це особистісний вияв вашої свідомості, ваші спогади. Ви збожеволіли, я лише хочу догодити читачеві. Зухевич засміявся. У кімнаті стало майже темно, лише біля портрета лампи горіли так само яскраво. Марго зазирнула у вічі жінці і відчула нудоту і памороч, а до горла підступив шлунок. Вона тросунула головою і ледве не втратила рівноваги. Той, хто намагався усім догодити, вмер до того, як народився, провадив далі Зухевич. У першу цю думку висловив Оскар Вальд. Звичайно, він мав на те свої причини. Талант не догоджає, Марго. Талант творить. Вибачте, я, мабуть, піду. Мені недобре. Вона підвелася, тримаючись рукою за стіл. «Сядьте!» – раптом різко, мов Зухевич. мить він опинився біля неї на колінах і сказав зовсім іншим голосом, тихим і лагідним. «Куди ти підеш, Марго? На фіщу. Хочеш, я розкажу, чим закінчиться твій роман?» Він почав говорити, і перед її очима знову з'явилася та оксамитова зала, свічки та вікна. Вона бачила кожну деталь. «Ти пам'ятаєш, пам'ятаєш?» Басовою струною бренів її голос. Марго підгопилася і, хитаючись, побігла до виходу. Про телепатію не могло бути й мови. Ловити цілий образ неможливо. Відтворити з такою точністю безліч нюансів може тільки автор. Господи, це, мабуть, якийсь страшний гіпноз. У передпокої вона зупинилася і випадково глянула на себе у дзеркало. Звідти дивилися стомлені сиві очі, а на гострих вилицях все виразніше проступала виплекана з маличку пиха. Зухевич обхопив її ззаду за плечі і розвернув обличчям до себе. «Хто ти?» – хрипло запитала вона, дивлячись йому в очі. Десь там у глибині піднялася чорна штормова хвиля і накрила її з головою болісною знемогою. Марго у сльозах впала на коліна. «Цезе». Частина четверта. «Стефанія. Негода». «Цезе», – голосно вигукнула Стефанія і прокинулася. Їй наснилося страхіття. Раптовий грюкіт у двері налякав її. Рипнула шибка відчиненого вікна – і десь там, за лісом, під вагою вранішньої блакиті, зірвалася з неба темрява. Стефанія пригладила волосся і відкинула ковдру. Відчинивши двері, вона здивувалася, побачивши напіводягненого дворецького франика, якого ще взимку забрала до себе садиби батьків. За він був вірний пес, це їй подобалося. «Пані княгине», – ковтаючи слова, промовив він з коромовкою. «На дворі гість привів мого сина», – каже, той вчинив злочин. «Гість?» «Мого сина», – повторив Франик, хапаючи її за руку. «Сина, пані княгине». «Що ж то за злочин?» Він украв коня зі стайні. Хотів продати тій циганці, що була тут днів зо два тому, Магді. А й справді, злочин. Пані княгине, благаю, вийде геть, мені треба вдягнутися. Пізніше, спускаючись сходами, вона запитала: Хто той гість, що ти згадував? Пан Пшибицький, зрання. Стефанія зупинила його помахом руки. Врятувати Кріпакові сина означало б заслужити рабське поклоніння, засудити приховану боязку ненависть. Їй стало бритко. Примітивні тварини пил віків. Пані, княгини, стогнав позаду Франек, матінко, єдину дитину маю. То я мала дозволяти стороннім «Стерегти своє майно?» З надвору почулися голоси, жіночий плач. Весняний ранок наповнив двір вогким блакитним туманом, і в нього, впавши додолу, занурився заляканий погляд франика молодшого